Увійшов він у сад панський Ходив по саду, озираючися, виглядаючи Нікого не було Роздумався, що вже дуже пізно Вже дівчина не вийде Що вона того й не дожида Тоді він, як звик до річки братись Так і тепер побрався з панського саду на річку Він знав, куди варка прати ходила Туди він саме прийшов І сів над водою, на березі, на камені Сидів довго Білий туман качався над річкою, річка синіла, а з-за гори, за дубків молоденьких, зоряна стяга рожева зорялася. Він уставав, прислухався, дивився по сторонах усіх, та все одно думав, коли ж вона прийде, коли ж вона буде. Діждавсь, прийшла. Він кинувся до неї, за руки схопив. «Ти будеш моя навіки!» З острохом великим вона від от його отсохнулася. Чуєш? Моя будеш. А жінка? Спитала, самій страшно стало їй. Я забив жінку. Вона скричала, вона похитнулась. Я тебе послухав, я її забив. Я й сам давно вже на те загадував, отже і зчинилося. Тепер ти моя будеш. Ніхто не розлучить, ніхто не стоїть на перешкоді. Треба її ховати швидше. Сядьмо, поговоримо. Нікого нема. Сіла вона коло його на камені. Він до неї говорив, як чоловік при добрім змислі, розсудливо, при тямі пам'яті. Дивилась вона на його, слухала, та як листочок тонесенький трусилася. Стала вона плакати. Він жалувать, умовлять. Вона сліз своїх не опиняла, розливалася. Хотіла, щоб він не вгавав умовою, щоб її розважив, стишив. «Ох, в голові мені мішається!» – промовляла. Я вже не можу. Є такі люди, що невиносливі їм лихі й муки, справжнє горе. Поступають вони на усе у світі, щоб тому лиху своєму запобігти. І як вже нічим, то й смерть їм лучша, ніж біда. Такі легкодухи, що в радощах та розкошах немає над їх, а в притузі вони, як трава, полягають. Така була й варка. Довела вже до краю, та сама не встояла дівчина. Говори, «Говори, розважай мене!» – просить його. І розважив, розговорив її Павло. По тих усіх в жахах і плачу дівчина утомилася. Не здужала, мов. Серце в неї вже не колотилося, не горіло і не щеміло. Клив її сон якийсь, якесь неупокійне дрімання. Розділ 11. Павло знов прийшов до хати, пильно намертво подивився, і сів у столу. Було ще рано, він то сидів, то у віконце виглядав. Сонечко підбивалось угору, на вулиці чорна свита виявилась, одна й друга, Замехтіли плахти, намітки, потупали діти, припало свято у той день, і йшли люди до церкви. Тоді устав Павло і собі, вбрався у нову кирею, червоним поясом підперезавсь, надів чорну шапку високу, ще оглянув мерло, подумав та й пішов у комору. Проніс він з комори нову скриньку, ковану залізом, постановив коло тієї лавки, де лежало галина тіло, і відчинив. У скрині були плахти, намітки, очіпки, усе жіноче вбрання. Він дещо вибрав, покидав на лавці, а потім зняв мертву з лавки, зложив долі, головою на скриню нахилив, встромив їй у руку синю запаску, подивився, чи добре, чи гаразд усе, і вийшов. Побрався до церкви, от службу. От люди вир'ялися з церкви, ідуть, гудуть, інші до його обзиваються, питають, чого він такий смутний. Жінка у мене не здужує, тяжко, отказує усім Павло. А тут вже зараз молодиці. Одна почула, усі приступили. Знов не здужа, знов лежить. Жалкування та розбитування от їх. Ціла купа проводить Павла до хати. А Павло, ішовши, Одвід держав на всі питання, слухав, які ради йому радили. Отчиняє він хату, уступив, молодиці з ним сипали, а вона лежить. Порох великий щинився, плач ізняли, крик. Узяли галю, поклали на лавці і зливали водою. Далі на руках сказали «мертва». А по улиці бігли діти, жінки йшли, поспиналися чоловіки. Двері хатні навстіж стояли. Відходило й приходило до хати миру, хто хотів.